Aurragoaz berriozar eh, irrratian berrion eh, saioan eta eh, aipatu dugun bezala, esttian esan dugun bezala, Hezkuntza izanen dugu ez, izpide, aur hezkuntza eh, izan ere, Hemendik oso gutxira, ba, Zabalduko baita izena emateko EPA eta horren guztiaren inguruan hitz egiteko hemen gure estudioetan daukagur Rosana Pereira, Kaixo Rosana, egunon. Kaixo egunon. Bueno, lehen len e, aipatu dugun bezala, matrikulazio kanpaina marchoaren batean hasiko da, ez? Eh batetik 16 izan liteke, hori bai. bai. Eta Hori, bai, hori da. Epea, epea hasiko da, ba, hori, ba, ba aurrek aurrek izena eman dezaten eta, bueno, ba zer daukazu e, antolatuta matrikulazio kanpaina horren baitan. Bai, basiko gara etxe guztietara bidaliko dugu, bueno, gure artzaiek izango diren pertsonen etxetara, bidaliko dugu eskuorria. Uh -huh. Gure eskola nola funtzionatzen duen, ba, pizka bat, bat ikuste dezaten. Uh -huh. Bertan ere bidaliko dugu gonbidapen bat. Otsailaren ogeita sortzian, atezabalik eguna ospatuko baitugu. Otsailaren ogeita sortzian, jendeak aukera izango du, ba hori ba ez, ikusteko eta... Bai, nire lankide batzuk, zuzendaria eta udaletxeko norbaitek, emango diete ete itzalditxo bat. Uh -huh. Itzaldia izango da, lagunarteko itzaldi bat bezala. Uh -huh. Osa, beraiek izango dute partartzeko aukera, eta ere ba, gure bibentziak edo gotatuko ditugu <laughs> eskolan. Eta gero ere, ikusiko dute eskolan olakoa da. Uhum. Bai, hori importantea da ere bai. Eta e, okerez banago Webgune bat ere baduzue Informazia kasatzeko, bai. baina pixka bat Ireki e, berria da ba. ba. Eta gainera e, nahiko helbide luzea okana ez? Bai, ez daki tosonki Artuko baina bueno, bueno Emanen dioguden bora jendeari Boligrafo eta papera hartzeko <laughs> ba, bai, bai. Eta eza e, iguzua ba. Bai, iru wwe dikoitza Bai Etsango dut, izkiz, izkiz. Bai. bai <laughs> v-bikoitza i-isa.com uh -huh. barra e-infantilberriozar uh -huh. barra aureskola. eskola ba. <laughs> Bueno, repikatuko dugu. Hiru <laughs> <irubikoitza. laughs> bikoitza punto v-bikoitza i-ekis v-bikoitza i-ekis edarki. Hortxe dugu Jaquil ba... Jaquile igual ez da oso zaiaz, aztenean da eskola e, infantil, ta, bainan, claro, bai, ba, bae, logika, bae, baina baina badu bere logika, baina hola irretian esan da askotan bae, bae, ko, bae, kosta zaila. egiten da, bai, bai, bai, bai. <laughs> baina bueno, e, hori matrikulazio kanpainari dagokionez kionez, batetik amaseira bitartean, eta guk ere lehen e, aipatu dugu, ba esku izan emateko eskaera horriak eta lakoak udaletxean, udaletxeko atondoan jaso daitezkela, goizeko zortziterdietatik amaikaterdia etara, baita berriozar.es e, webgunean, eta zero amabi telefono zenbakian, eta behin horiek beteta, berriro itzuli bar dituzela, e, u daletxe, ez du e, zertako balio. Eta matrikulatzea e, garrion da, E, izena ematea, e, izan ere ba, aurrentzat, ez da asko kontrakoa pentsatzen duten arren e, ba, ba, zero urte bitarteko hezkuntza tarte hori, edo tramo hori ez da aurtsan degi simple bat, ez da, da. beraz, hezkuntza e, e, ematen zaie aurreai eta importantea da pertsonen garapenerako, ez da? Bai, gainera, nik a ber, ikasitakoan ikusi nuenez, ez ba, bizigen errealde honetan Algian ez aiela, ez esailo lagarrantzia ematen eziketa honi, mm -hmm. ez? Badaukagu gure herrialdean derrigorrezko eziketa 6 urtetan hasten da. Mm -hmm. Joeten bazara adibidez Alemanian eta horrela, zeroti joeten dira aur guztiak eskolara, mm -hmm. garrantzia handia ematen zaio hezkuntzari. Mm -hmm. Ta hemen hori azkenean hartzen diogu, ez? FP-ri gero lana bilatzeko, baina hasierant hasieran. aigen baduguna ez da kontuan hartzen. Oso garrantzitsua da gainera, ze aurrek ba bere berdinekin erlazionatu behar dira. Eta askotan ez bada eskolan ez dago hori egiteko aukerarik. Mm -hmm. Ba, guraso denbora ez dugulako songiera biltzen, eta gero azkenean, behigual ba parke batera edo joteko momenturik ez dugulako aurkitzen. Mm -hmm. Eta aurrak askotan bakarrik elduekin egoten dira. Et eta importantea da gainotzeko aurrikin, da, eta arineko arineko aurrekin, eta agermanak lanzea... Bai, baita Baitare, hemen, gure eskolan eskintzen duguna da, ba, aurrari etzaio presa sartzen. Aurrak bere, bere ritmoa eramaten du, ez ziketa eramateko. Uh -huh. Ez gara guatzeti esaten behit orain, uh -huh. altxatu bertzara, orain, ez. ez. Osa, horbako ez da, ze hori ere etxean askotan, agobeat duitzen gara, gura uh -huh. zeok, ez? Eta eskola mm, zeintzen da hori, aurbako behar duenean hartzatuko da, behar duenean eseriko da, behar duenean hasiko da bakarri jaten, etzai edarri gortzen ez zertara. Mm -hmm. etxean nagian askotan gaizki egiten dugu nik lehenengoa, e? Eh? Ose, <laughs> azkenen etxean ez da gauza bera. Eta ikusi bardere bai, adibidez, eh, adintarte honetan ja eskolan sartzen baduzu, ezkuntzaekin adibidez, ez gertatzen dena, ze, zu txiki txikitatik asteen bazara, bi ezkuntzaik asteen, asko zerrexako izango duzu aurrerako urteetan, izkuntz berri bat ikastea. Agian bizigean zonalean oso ikusten dugu ba, elebitunak izaten garelako gehienok. Ez? Euskera eta erdera gure bizitan egoten dira oso... Bai, bai, bai, e, Toki guztitan ikusten orida. aldugula. Bueno, batez, ere, batez ere erdera, baina, baina, bai, bueno. baina Euskera batez ere ba, ba, gero elebitunetan eta ba, oso presente dagola. Hori da, gola, ez? Orida, eta gero hori Gezurra gezurra badirudi ere, ez egiten duzuna da burumeko hizkuntzez zeintzen duen ez, zati hori mm -hmm. garatzen duzu eta gero 10 urtekin ingelesa ikasi nahi baduzu. Horrezago izango duzu, horre, duzu pizka garatu hago duzula koztonalde hori. Eta mm -hmm. hori ez da kontuan hartzen askotan mm -hmm. e, eta esaten dizuan agian gu bizi duguna bizita modu batan ikusten dugu baina kanpotik etortzen diren pertsonak askotan ez dituzte xemealabak euskeran matrikulatzen ez dutelako garrantzi hori ikusten Ez dut esan nahi erderez dala engarrantzitsua eh? uh -huh. Baina esan nahi dut telebitasun hori zaintzea ba, ba, izango litzatekela e, horren dago Asko zerreastasun handiagoak daudelako ba beste Hizkuntza batzuk eh, ikasteko eta beste bueno, ikasgai batzuk ematekoa, eh, inzutzen ere, eskain, zuen eskaintza linguistikoa hortik eh, dihoa eh, emate dituzue bi, bi, bi eredu bi, bi eredu eskaintzen dituzue D, dala euskera soia eta uh -huh. G, uh -huh. edo G oain esaten dara ez <laughs> Erderako bai, bata, eredua dela Hildo bat erderaz, beste euskaraz Hori da mm -hmm. Hori zuen, e, bi, orain dituzuen Bi zentroetan, ez? Hori e, da, bai Hemen Euskinplaza duduna uh -huh. Eta hiru dugu. duguna mm -hmm. Eta gero, e, eskaintza linguistikoaz Gain, ba, dituzue beste aukera Batzuk ere, e, bai e, Ordutegiei dago kionez Orida. Eta bueno, ba, eskaintza zabala, ez? Bai e, <laughs> Bueno, gure ordutegia, eskola goizeko zortziretan irekitzen da. Mm -hmm. Eta atxaleko lauretan izten da. Mm -hmm. Baina hor kontuan izan da. Ordutegi zabal hori dugula. Ja, datorrenik asturterako eskeniko da jornada erdia, mm -hmm. edo egun erdia, edo bai. eta jornada osoa. Mm -hmm. Biak izango dira jantokiarekin. Mm -hmm. Eta izango da hori, kutsigora e, ba, berako, behatzitatik orduatak arte, edo behatzitatik Laura Arteta gutxi gorabeharako bat da, bale? Az, azkenean normalen zortzi ordu ez da inor egoten. Mhm. Mm Nez eta gu hori eskeini zortzi orduak ez dira egoten, Nezeta, eh, norbaitek behar badu, bai, baina normalen ez dira sortze hor du eguten. Bai, bai, bai normalen eh? ez, dira, ez dira, erabiltzen ez, baina ez oh, zuen, eskaini eskaintzen duzu hor eh, eh, bai. zaudetela zabalik eta eta jantokia dela eh, aurtengo nobeda bat ere ba, bai. eh, ordu tegi guztietan eskaintzen duzuela, eh, hori oh, da lehen eh, jornada erdi horretan etzenuten etzen, uten, etzen eh, eskaintzen hemen guzti plazan dagoen uh -huh. ...gubre localea, <laughs> en edad... ...escolar... ...el suelo a cogerar y quematen jantokia jartzeko, baina bain uh -huh. geritzen dugu piskat, eskola berri ere egiten dugunez, uh -huh. izango dugu haukera, uh -huh. jornaderrian eta jornada osoan. Bai, eskaintza handi zabal hori eskaintzeko, suposatzen dut e, bueno, langile, de xente gonentzaetela bi eskoletan bai. zematlaguntza da <laughs> zarete. Ba, begira ezitzaile taldea, ezizketa taldean, eh? Ez? Uh -huh. gaude de, meretze ezitzaile eta bizu zendari. Eta bizu Baina horrez gain, ba, ditugu irugar bitzaile, eta uh -huh. ero batzutan etortzen zaigu udaletxeko mantenimenduko Ibarol, <risa> vale? eta azkenean danokartzen dugu parte barriozarko aurren ezik eta horretan uh -huh. ez ditugu aparte uzten, behigual ba, beste eskolabatzuten gartatzen den bezala, hemen dena den e, erabiltzen den pedagogia Piska bat interneten jartzen bazarete edo, bale, malagutziren pedagogia piska bat begiratzen baduzu hori ikusiko duzu, azkenean aurra dauela garrantzia eta bere alboan duen guztia bereziketan partazten duela. Ja, zein interesgarria hori e, gaina ba, bai garbitzaileak eta langile guztiak eta piska bat e, eskola osatzen duten elementu guztiak aprobetxatzea, ez? Horri e, probestea e, aurren hizketarako, e, ez? Piska bat hori Nai. hori izanen litzateke laburpena. Eta e, e bukatzeko aipatuko genuke ere, bazuk lehen aurreratu duzuna, ez? Eskola berria Orida. izanen dugula herrian hemendi gutxira espero dugu ez hemendi gutxira izatea bai. da datorren gutxarako hemen izango dugulaia iregita hori da datorrien ikasturtera begira ja, lanak bueno, aurrera jarraitu dute eta, eta badirudi eskola berria zabalik izanen dugula eta bueno ba horriek ere hobedadeak ekarriko dituela hori da den den norbaitek kampotik ikusi nahi badu arti berrizona alde horretara joeten bada bertan ikusi alda prodotti <laughs> Kampotik <laughs> Bakarri kampotik Bai, baina Ez du saietu <laughs> e, Bai, batez ere hori Legez kampokoa da Baina e, Eta emendik ez dugu jendea Animatu nahi e, Alako gauzak egitera Baina e, Beintzatorre eskola berria e, Egonen Arti berri inguru horretan Eta horrekin e, Nolabait Baldintza duinagoak izanen dituzue Espazio gehiago Eta suposatzen dut bai, izan... Areto gehiago izanen dut Aukera gehiago Ez kuntzerako zabalagoak mm -hmm izango itxugu gela ahondigoak hori asko eskertuko dugula. Eta gero izango itxugu bipatio hori arte bakar izaten gen duen, izaten gen duen gure plaza dela txoko bat, vale? Eta bain izango itxugu espazioza balagoak eta hori asko eskertuko dute gehien bat aurrek. Zebera, jentzako, ba hori, gela txiki batean edo gela handi batean egotea, eta hemen nahi kondia dira, ez dut esan nahi txiki adirenik. Baina neskertuko dute espazio hori. Taña, ta joder, dana berria. Hori bai, eskartze, bai, bai, ori, da? bai, bai, bai, hori, hori. Bai, bai, bai, hori da suposatzen eta aurriendako eta eta zuendako ere, ez da nei dea. Olako toki handi ta, eta eroso batean, eta berri batean, berri usaina daukala guztiak, askoze, bai. erakargarriagoa izanen da, ba, gaur egun dauden e, eskoletan, naiz eta e, duinak izan, ba, ba, ba, zaharriak diela eta eta askotan, bueno, ba, gabezi hoiek nabaritzen diela. Bai. Oso hongi, ba, Rosana Pereira, mihi esker gurean e, izateagatik, mihi esker e, aur hezkuntzari buruzkoak, matrikulazio kanpainari buruzkoak, esko guztike aipatzeagatik zorteon kanpaina horrietan eta ikasturte berrian eta hurringor arte. Bueno mila esker Aiogur.